286. Teologi și filozof evrei din Evul Mediu Filon din Alexandria, 13, înaintea erei noastre, 54 era noastră, s-a străduit să împace revelația biblică cu filozofia grecească, dar a fost ignorat de gânditorii evrei și n-a avut influență decât asupra teologiei părinților creștini. Abia în secolele 9 și 10, grație traducerilor arabe, evrei au descoperit gândirea grecească și concomitent metoda musulmană, calam, de justificare a credinței prin rațiune. Primul filosof evreu improntant, Gaonul Saadia ben Yosef 882-942, născut și educat în Egipt, s-a stabilit la Bagdad, unde a condus una din celebrele Academii Talmudice din Babilonia. Deși n-a elaborat un sistem și deși nu a creat o școală, Saadia constituie modelul filozofului evreu. Nota 4. Unele din operele sale s-au pierdut, printre altele traducerea arabă comentată a Bibliei. Închei nota. În tratatul său apologetic, cartea Credințelor și Apărărilor, redactată în limba arabă, el expune relațiile între adevărul revelat și rațiune. Amândouă emană de la Dumnezeu, dar Tora este un dar aparte, făcut poporului evreu. Lipsit de un stat independent, unitatea și integritatea seminției evrești se mențin exclusiv grație supunerii față de lege. Nota 5 Argumentele lui Saadia pentru demonstrarea existenței lui Dumnezeu sunt împrumutate din metoda de argumentare calam. Închei nota. La începutul secolului al XI-lea, centrul de cultură evrească se deplasează spre Spania musulmană. Solomon ibn Gabirol a trăit la Malaga între 1021-1058. El a ajuns vestit mai ales pentru poemele sale, dintre care cel mai cunoscut a fost integrat în slujba de Yom Kippur. În opera sa neterminată, izvorul vieții, el împrumută cosmogonia plotiniană a emanației. Dar în locul gândirii supreme, altfel spus, Iahva este acela care creează fără încetare lumea. Ibn Gabirol consideră materia ca una din primele emanații, totuși această materie era de ordin spiritual, corporeitatea fiind una din proprietățile sale. Neglijată de evrei, scrierea Izvorul vieții, tradusă sub titlul de Fons Vite, a fost foarte prețuită de teologii creștini. Nota 6 ei îl cunoșteau pe Ibn Gabirol sub numele de Avicebron. Abia în 1854 Solomon Monk îl identifică pe autor. Închei nota. Nu se mai știe nimic despre Bahia Ibn Pacuda, care a trăit probabil în secolul al XI-lea în Spania. Bahia Ibn Pacuda se scrie b a h y a spacio, ibn spațiu Ibn-S-P-A-Q-U-D-A. În tratatul său de morală spirituală redactată în arabă, introducere la datoriile inimii, Ibn Pakuda insistă mai ales asupra devoțiunii interioare. Lucrarea sa este totodată o autobiografie spirituală. Citez. Din preambul, acest învățat evreu semnalează cât este de singur și cât suferă în singurătatea lui. El își scrie carta ca o reacție împotriva mediului său prea legalist pentru spiritul său și ca să depună mărturie că cel puțin un singur evreu a luptat ca să trăiască așa cum vrea autentica tradiție evrească și potrivit inimii sale, nu numai cu trupuri. Noaptea mai ales, Bahia își simte inima deschizându-se. Atunci, în aceste ceasuri pielnice dragostei, Bahia devine iubita lui Dumnezeu. În genunchi, prostărnându-se, el petrece ore de extaz într-o rugăciune tăcută, atingând culma la care pot duce exercițiile ascetice ale acelei zile, umilința, examenul conștiinței, pietatea scrupuloasă. Închei citatul. Nota 7. Andre Neher Bahia a fost foarte probabil influențată de mistica musulmană, dar caracterul ebraic al teologiei și vieții sale spirituale este indubitabil. Așa cum remarcă pe bună dreptate Neher, Bahia recuperează tradiția hasidică evrească, atestată în Biblie, în Coran și în Talmud. Ascelța, vechea nocturnă în rugăciuni și meditație. Pe scurt, tradiția care știe să împace experiența religioasă cea mai universală cu particularismul religiei lui Israel. Închei nota. Judah Halevi, 1080-1149, este ca și Ibn Gabirol, poet și teolog. În lucrarea apărarea religiei disprețuite, el prezintă dialogurile dintre un învățat musulman, un creștin, un evreu cărturar și regele cazarilor. La sfârșitul controversei, acesta din urmă se convertește la iudaism. După exemplul lui Al-Ghazali, Iuda Halefi întrebuințează demersul filozofic ca să conteste validitatea filozofiei. Certitudinea religioasă nu se dobândește prin intermediul rațiunii, ci prin revelația biblică. Așa cum a fost ea dăruită poporului evreu. Niciun filozof păgân nu a fost profet. Avântul profetismului este solidar cu supunerea la comandamentele legii și cu valoarea sacramentală a pământului făgăduinței, adevărată inimă a neamurilor. Asceza nu joacă niciun rol în experiența mistică a lui Iuda Calevi.